as little kids a penny Azken geltokia Antxete irratian astelenetan 9tik 10etara Geltokia hache terratiana Ba, ongetoriak, azken geltokira... Ongetoriak eta Gabon azken geltokiko irugarren, denboraldiko saio netara, berrizare. da bera. Berrizare zuekin... Beti ere musika onerekin ez? Onen arekin. Onen arekin beti hori, entzun dugu pixka Tirlandar kutsua zeuen zerbait, ez dakit norkekarriko zuen. Ez da Ba, ni ekarri dutu bai. Zuek ez, es, Marco, da. Bale, ba, ekarri ba. ba. ba. ba. ba. ba. dut ba, talde bat, The Tossers, taldea... Chicagotik, Illinoistema Chicagotik, bai. Ta hauebami ha berzun da 158uan, ko ustailan sortu ziren. Ta mendela aspaldi, ez? Han dezake du udan, bai, uda. Uda parte. O egun epeletan. Eh. Bai, bai. Ta bueno, bai, errandar askola o, ba, hortikan ez. Eh, mundu antzeada ja. <laughs> sasutako baita. <laughs> Baina bueno, <laughs> ez dugun bezela, piskat, Celtic punk estiloa jorratzen dute, ez? Hoi da. Baina gehin bat folkean oin hartzen die. Batzu diote hau beti eda punk gehiago ba, talde batzu baino baino eta ez ere bere oso tasunean eta eta mardultasunean Lehenago dugu baita horrelako beste talde ez? Adibidez dropkick Murphys izenekoa Ba e ba, intzuetua ber, eh, goazten dituanak ni, dropkick Murphys, depogez eta ez de, beste baten ekarri ba, dugun, ez nik uste horiek Bai, horiek eta Ta bueno, ba estatu otro daude, ba beziki bai, erlandarakola, ba, e, arrakola, ba, ba Murphys Bostonen, The Molly Los Angelesen eta Chicago, ba the Tossers. Hola, ba fiskatola ba, erreferentziak hartuta, hola. Fiskat hiru erregeak, ez, Hiru erregeen maila. Ba. Hiru erregeen maila. Bai, baina hauek hauek baina horretik sortu ziren. Ezteati Flying Molly miatzen da 1996an. Ah eta nez meta 86 antropi morfis ta eta 7an eh za frog in moly ah taun 93an beraz ben aurrekalaria ah da Eta bueno da zure favoritua hiru hauetatik ez dakit eske diferente adie awe die ma gello folkagoak ta bestea die daite drop in morfis ta floy moly gello rock -a, rock and roll edo punk rockagoak ez Baina ezberdin ez adie, baina hiruak nietzat oso dire. Mm -hmm. Eta haien hauek ez dute lortu ora be, be, bestea besteakua osperik, baina ezkera horiek gero etxeko iagoak ora, bezala. Eta ez duten nahi ospe handirikan, ari ez Dorpi Murfi eta Floyd Molli jotzute konzertu handietan, festival handietan, hauek lokal txigietan, pubetan, tabernetan baina eszenario ora, ez. Gara gardo hon baten eh? Oh, bueno, bueno, <laughs> beno, beno Beno, beno <laughs> Benzen godu guza joan zera Zer nolako folka <laughs> jortzen duten Eta, ia, ja, ja, etxeko iek direne doez bai. du. Eta, bueno, haguazzen igual partaideakin ez Zendia partaideak tal deontan, nola <laughs> Ba, baukagu Tony ah, Dugginz, ez, bokal eta mandolina jolea Oida, bai, hau txat Tony Dugginz Bai, kantantia eta Gero kagu Aaron Dugginz Bai, eh, bera naia ez, edo... Ez da, juztego, txirula edo flauta xirula horlako zerbait ez Bai, txilitoa, timuizela, eh Bai ez, <risa> alardean ateratzeko eta gero baita... ...pantzionetan <risa> jotzeko Eta Mike Paula, gitarra Eta ero, Rebecca Mante Mante? Mante Ah! Nire... Nire arreba eskutua ez es, da, behar bada, ez? Bai... Mante! <risa> hola! Hola! <risa> <risa> Estu <Estrela risa> rapazo, margot! Bai, eh. bai... Hei... Gidoian, sakonduta <risa> sa eta... Bai, gure bimila horriko gidoian... <risa> Tero, Bones... Bones... Bateria jolea Bateria... Tero... Eta baiu... Baxu jo Peter... Mask... Cook... <risa> eta bateria es dauka oh. ez dauka ez arizenik ez zer da bakari es, Bones, hola... Ez zurrak, zurrak oh. guakalik dira... <risa> Betere bateria horratzean nola, galdurika nolta eh, <laughs> Sei parta edo, nahiko, nahiko talde mardula ez, ez talde kide askorekin Ta eta eta igual, situazien jartzeko piskatola hartzeko jarko kanta bat Ez den dut, The Break of Down, eta guazten zutera piskat Ta gero ba, kumentazten dugu bat nola, seziren, ta goza gehiago Ta estapenak eta Guazten zutera The Break of Eau. Down Hordua IHA! Juh. Like went fun our done last night till the break All done Play that bra some may call it sight till the break. Eta The Break of Down kanta, oso folki eta oso dantzagarria, entzut. Bai bai. bai, bai, bai. Eta biziakin, eta oso halaia bai, oso polita. Bete tematika, hola, ba, whiskya sartu zela pixka, ez? waste bai, bai. Pixka nahiko tradizionala ez? Beti da ni whisky in the yard, ba, beti, beti sartu da whisky. Hazei temoia, eh, whisky in the yard. Tain, bertsio, tain bai, bai, bai, bai, da. Whisky Beno, ba, ikusi dugu ez, e, oso folka, oso dantzagarria Ikusi ez entzun dugu <laughs> bai, Entzun dugu, entzun dugu, barkatu, horitzun dugu gai Eta niri guztu zait niri perten bai, narki oso abesti politak, herri guztu Bai, bai, ikusi dugu eta horta Ma, mai gainan dantzan hortikan, eh <laughs> Bai, bai, hai, bai, bai <laughs> Alare, maia ba indirektu dugu, hurrengo abestirako, bendago presto Irenaprest, ¿icuxiko igualdaduko diren urrengo a bestietan edo, eh? Zera... Bye, bueno, es un bearrado, jare canta, o dela, haz genengo discakua Tane ah. usted dela onena baño, ola O, oh. o, o, gero, dituzten taena Habrengo, flash, eh, backwards, Bye, no, flash, no, oida, oida <risa> Eta <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, behaien así era, ba, comentatu dito, uh, pizgatala Ba, nun sortuzen tal de a, ola, eh, ba, chica hon, san dubezuela sortuzen Ta, bueno, ta, ba, betziki Chicago egoaldean, ma, Chicago handia da, ba, egoaldean sultu ezen, ta, betire, ba, Chicago hegoaldea ba, lango gorrarekin, eta, eta, portuarekin, nola, lotutako, lotu eta, ber, bertan, ba, Irlanda asko bitzio da. Ta, horitako, ba da, ba, da, eta zen, bueno, Tony Dugginz, sabes, laria. Ta, hemen sorti urtai zituela, ba, asitzen jotzen, ba, pubuetan, eta tabernetan, eta, ba, jotzen, ba, Irlanda, musika tradizionala, eta tartean ba, behaien ba, berea beste propioak eta bertsioak jote, joten zituen baita eta horla eratu zuen gero taldea, hau e, kituen ba, beste taldekin Hoi da, da ez daiz pixka eta saun egintzen pixka eta zitzen ba, parteideako behar beha ir laguntzen eta azkenean ba, detorzen zuen ba. Osa, ematen ba, du pelikula baterako, eh? Bai, bai, bai Ehingo dugu haien, <laughs> hori da <laughs> Eta behin lehen disko dagoaz The Pint of Norretun <laughs> wow. Miratzen da la guita amagikoa Oida, ez ez ez ez barkatu Konflintu dinez Oida singela, ah, singela. Atea zuten, nola eP txiki bat The Pint of Norretun eta uno ez Entzuntzen pixka dola baina ez zuen Arrakazta asko izan Baina gero diskoa atea zuten ean ba izan zuen gehiago Dela, we'll never be sore again Beti <laughs> <laughs> Tematika ezgera... <laughs> ezgera urruntzen, ez? Eta <laughs> da. <laughs> da, da, da miratzen da lagita amaseikoa Eta guazen zutera lehen kanta, Dancing Shoes zenekoa eta gero bakoentatuko dugu noa den diska eta goza gehiola What's Dancing Shoes! Da. Venga guazen! Dancing Shoes... your dancing shoes It's like the carnival we're gonna cruise And I know it seems like now we always lose But sister, not tonight So put on your dancing shoes Like Harley's gonna sing the blues And I know it seems like now we always lose But sister, not tonight And they cut the corset trees longer down the Domingo street up to the Duke of York I'll make a paper airplane Let me tuck a frantic heart I obtain the flag or freeze, or just a stay Or can I fall asleep on you tonight I don't to I never ask you to be oh, Something. But tonight I think you should come along with me Yeah, with me But tonight I think you should stay right here with me So put on your dancing shoes of Harley's gonna sing my blues And I know it seems like now we always lose But since they're not tonight now we all like those the bus is the not so Engel tokia, Astien giltokia, hantxeta erratian, astelenetan, gaueko bederazietatik, amarretara. Puuu! Bueno, bueno. <risa> Entzendu, ala, besti oso gona ez? Baina, baina, ala ya, eta... Guztokoa, guztatu eh? zait Dantzagarria, bai, bai ematen zuen rockeroagoa bezala, beste ai, baino Baina bateria fuertago eta gitarra elztrikoaren bateria entzun da asieran Boi <tobotibus> daren Wau <Wow. Wow. laughs> Baina <hazurra> e, no, horreko zerbait Airean <hazurra> fuertegiaola ez Ostras, fondoan dagoen asko gustan ez zaiten du dugu gero Hagian, den bohen batentu bai Ah, bale, primeran Eta bueno, ba, nondit taldean izena de toserz taldea da kago, i una espica dugu ez? Nu dator? Ba, ba... Bueno, Esan zen. <susur> Buena totzen da izena toser talde totzea eslang edo inlesesko jerga deitzen zaion termino edo hitz batetik eta zen Britainako eh, balioregabeko gabeko txampona horri deitzen siz e, toser, ez? Uztu, alde batetik. Taia hartu zen zea e, obra, obra batean, ez? hori Edo... da eta teatro obraren izena The Plough and the Stars. E, Bagitzuta ikusinei baduzute, ez dakiu zeni buruz den, baina. Niesta bilatu. <risa> bilatu bai. Hort <risa> <risa> dago <bo> internet. Hori da. <risa> eta berotar jarraitu ezagun e, historiarekin, Marcos zer esan dezakegu gehiago? ¡Baa! ¡Uy! ¡Baa! Sin más, ¡baa! ¡Haudela leen discoa! ¡Jajajaja! <risa> ¡Eta vale. jarrituko duuerrengo erekin! Edo... ¡Eta jarrituko bueno, bueno, duu vale. discoko! O sea, Beste cantabat Encele ence habita osuera saguna Eta concertutan beti joste dute Ola beti asieran Ize neda duda ¡Ay! Yeah, sure", ¡Eso! ¡Ah! Mira Eta joste entzutela Neko a escarrada Biazzenzul Oazzen ba ¡Orba! Uh. in my entire life, in my entire life, in my entire life I never lift the shovel in my entire life and that's a rule, and that's a roll of singing to -re -re -re -lady, I singing torolololati is a wasted day away a wasted day away, alright waste a day away, away. Oh, away. torolololati is I waste a wasted day away and that's a rule, and that's a roll of oh, eye are You pull again. Ondosana, ondasana. Baesta, abestima zena. Gozela sai jo hartela. Hoi da. Ta honekin pasako gara bigarren diskara, ezta? Hoi da. Bai, bai. Long dream road. Bi ren urtean. Bai. Eta bueno, eh ba lehengo diskarekin konpatua ta fiskate txarragoa izan. Nire uste eta baita bere fanen ustez baita ez zure nola hainbeste arrakastarik yeah. lortu askotan bai, gertatzen da eh? lelengo diskoa ba gobetea bezala da biharrena bai bai jendek askotan esaten du ez dakit e, e, benetan hori esan duten edo dute, ez baina askotan esaten dute ba ni gustatzen hasierako hasierako hasierako taldea lelengo diska beti askotan esaten du jende bai bai bai bai hori osoikoa da bai baina hau ba, aurkeztien nola potente gero gehistien bo diskantan bo fishkat Ba da ea besti gona baita, eh? baina gero egizuten zuten ustez ikalazizko higoera bo, Eta a, adeantatuko ez dut baina, bueno, ikus entzungo ez dute gero a bestiak Ta, no, ba, Eta beno ba, ez dut, oi, ba ardia me, penamezut a beste ardia ez eh? Eta, bo, ba, penamezut duen ahietako bat jarriko duela litigation iztenikoa, baita Ba, ikusten zuenet direneikoa besti, azkarak, ola? 2 minuto, 2 minuto eta gucci, ola? Bai. Eta gozten, zutera Litigation, ba, Long Deep Road diskakoa. Gozten, ba... Azken, biel tokia... scarce when they audit your wares, they keep you in corn Is it racist or an easy target? Well, it's you! Wait a minute, a mile, it's not the same You try flaking on the rest, I you to pay your rent Zaukian, zaudete... Tozer staldea... Hoi da... Tozer! Zeona! Txumpa, txumpa! Bueno, beha entzun dugu berriro ritmo bizia... Bai, behaen bigarren diskoan ginen Lona Dean Wrote, 2000 garen urtekoa... Eta bengoa ez bai, beha irugarren era... Urengo urtean, ja zuten beste diska bat... ...ta behin beha entzaz, eh, 6.000 urtea jabete zituzten eta beno, izan ba, nago, Communication and Conviktions, last 7 years, azken, 6.30 ba, hortiak. Eta beno, ba, denbora de hortan, bueno, fizkate, diskuatu eta agero go, sartu zuten, ba, parteide berri bat, eta, e, taldean, Rebeka Mante, violinista Mante, Rola! Mante, Rola! Violinista <laughs> <Zura arreba. laughs> <laughs> Eta noskin fleksio puntu bat izan zen, eta asko betu zuten <laughs> Ba, eba esatik da oso, oso ona, baina eh? beletan Violinista, baik gero, bai, bai exagerazioa izango delakoan nago Ez, ez, ez Entzungo zute gero, eta ba, flipatuko ez zute <laughs> Abai, eta orain txajarreko zu? Ez, ez, ez Lehenko komentaz, befusial. lehunkatuko du, pixkat Bai, ba, communication konbiksioa atea zuten eta zuten baita nintzen menestu jartzen, menio, deubee bat usteo baita atea zutela ba, uzpatzeko urte jasetuztela eta mm -hmm. hori, eta, bueno, hui, huetzen zutera, ba, besti, e, besti bat, zera duena, sleeping in a dustbin nahiko titulo bitxia, ez? ha, bateako, ez? Ba, normalean, ez zuten irakurtzen e, ditugunenako, bai, zer hori nire narte izan diren pixkat, whisky, eh, destaca ser mm. orlako pisaterla zeutenak, Bueno, au, bueno, <risa> <risa> <risa> <risa> Somebody came and sat to me to put on, filed no, we a plum right. on my white soul wild stream the nice god we up the food right when finally i'm tired and really slide upon your iron every time i away to about to pass back onto the your politics are twisting now and not the fucking sign the honest a fucking living in not the fuck yeah job <laughs> I'm a rock we crawl onto the soil story we made and now another journey the plan makes I never got a salary in the end. I'm a hurricane for salary, what's a burning work, I'm a monster, I'm a monster, I'm a monster, I'm a monster! I'm a Ezan dugu biolin oso ona sartu dela taldean, baina Bai, baina ez dago entzun, barkatu, oi, horrengo bestean sartuko da. Ez ate hau gratutzen, ba eh biolinak sartu horretikan. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, bueno, benem bai, kent asko ditugu seguro pare batetan edo entzungo dugula. Bai, horrengoan fijo ja da. Horrengoan fijo. Ta horrengoan gain ba, bai, guste horrengo diskara ja laugarrena. Deskasko dituzte hau Bai, bai, bai, egia esan ja logarrenean, eta ustu guztira Zot, Ba ja, eh? ogei... Ne uste, ja, ogei urte dituzte laura... Zagetaldeak... Eta neko... Lasko, da, ogei urte lasko, eta lasko, neko dizka, eh? Purgat hori! Purgat hori, hola... Konkistare bezala joten dienean, zara, kortarekin ta ez? Purgat <risa> <risa> izango da, eh... Bai bai, eta diska oni buruzer esan dezakegu hau on alda, zer itzuten zaizu? Bai, da gehiago beste baino folkagoa ni zuretas ala sailagoa, baino ni zurez hobetzen du asko. Ba, da gehiago daude, delako da zerbait. Nikosan bar dauka talde hau gehiago gustatzen zaila Dropkick Murphys eta horrelakoak baino hau da folk toke bat eta rock toke bat ez daukana bestea, bestak punkagoak dire. Denak berdina dira hau, hau, hau, hau Hau gustan ez zai gehiago, altalde hau gehiago gustan zait Bai, ikusi egizako lunez, ba, mandorina, biboin eta timu izela ba, neko garrantziazko hartzen dute kantetan eta neko tradiziona laa Irlandesa Bai, bauka kutsu hori pixkatez bai. Entzungo dugu behar bada faraway kanta, laugarren diskonetatik Bai, beste ekin batua neko luzea da, eta ba, da, neko saia, Eta instrumentua gehi hona dire Hemen biboli jantzun gogo orain bai Hoi da A ber, irrikitan gaude A ber, a ber, a... zutera Pim, pim, pim, pim, pim. Hace veste a veste marchoso, ¿va, te es? Vaya. Ah, pizca, eh, veste que en el de la tuta lucea, ¿es? ¿es? ¿esta? Pizca lucea. Lucea está la sella, ¿va, vete a pizca, tez? Vaya, vaya. Veste a quien compato, ¿se tened? Vaya, pisto ya, va, heisténdote. Vaya, vaya. Vamos a hacer vay, no, vay. Vaya, chone, al de la tuta, etc, etc. Vaya, ¿qué, <risa> ¿Vay? ¿Qué <risa> leo, ¿Vay? ¿Qué ¿Qué Eta badago ja 5. diskaterako zuten e, 2003an atazuten aurrekoa, ba orain 2005ean bi urtetan atazuten horrenga diska, baina ala ere e, momentu honetan besteen zeuden inspirazio handiarekin ematen du, ez? Ez, Eto... ez jartzen du e, neko diskatxarra, baina zalek esan zuten neko diskatxarra, ni ez aitritzen nola nura... Hola, os sois gacha ora esa, onak. Ta jendak ez daki ser. Ya, ya, ya, Guk guk bai. bai, mina zengel tokidan. Bai, hemen dakegu bai. Hostia, prezatzen dugu. Bai, ure ekartzen du musika ere, bata. bai. kriterio dakoo <laughs> zer den nonatas, de ranchara, ya tengo, Bai, ta ematen du, bai, ikusten du ba zea, eh, diskarentziaitzena ta ematen duela, tipo metal Rokola, baina just... The Valley of the Shadow of Death, eta ematen du... Buaaa! De Valley of the Shadow of Death! Buaaa! Baina originala da, ez? Ez da... Of the Death, da... Of the Shadow of Bae. Death! Baina bai... Hori... Vuelta bat ematen dute ez, baina... Zertatzen da hemen, se, ze me, me, metalera bihurtu dira edo zertatzen da hemen. Ba... Es... <laughs> Esan <De, se, laughs> es... Gari izena da, izena... Sin mas, izena izena da... Bai, ez gira filosofian sartuko menn Hori da, ez da momentua ha baina Ez, ez Aztelenea da eta ez da Filosof batzeko, eta ez batzeko momentu bat ez Bai, eta mantita bat hartu Taur poltsa beroa O Negoo tontan Oean sartu Azte hotza, jode Azken geltokien tuten Baina, azken geltokiarekin Azken geltokian gozo gau de Hori, gozo gozo Gozo gozo Gozo gozo <laughs> ba entzun gultugu bosgarren dizkako kanta bat ez, adibidez e, good, good morning, morning da Bai ba, entzuten ba gainera beste honen bideoklipa Entzutenat Ta da ba Bate Dago ba ite diten Zate salte dute kartzelara Ta detzen dio, dio ba bera itari Bateatzeko kartzelatik Ta bera ba esaten dio Seba bukatzen da Bideoklipa ta, ta Seba kolgatzen du bera ita ta eta ama galdiztun du zen telefonoan, eta eta erantzuten dio bestea. Ah, inor! Eta... Beno, beno, ze... Se... <laughs> bai... trágikoa edo trágiko mikoa, ez te... dakit, kusi beharko nuke videoclipa. Bai, baina ba, bai, gero entzutzen zu kanta eta ez da, ez da, ez da, la... ez da toki oso trágikoa da, eta Ah... Da, hau bai dela oso motza eta irizten ez da bi minutuera, ase que guazen tutera oso <laughs> oh, Good morning, da! <laughs> guazen ba, azken I'm in jail Don't need you to drive our bail If find know more she'll scream and while we'll, So just lock me up and throw away the key Well goodbye to my own Dublin dear And goodbye to old St. Bridget's there But Hala, wow. Tori. Tori, benveniutu kondentxatuta, hor. Bai, bai, bai, bai. Eta bestimotza... ...arrapazak. Bai. Ta hor, bukazen dira sendegoen bezala, ba. Diztendu da telefonos eta inorrezela, eh. Neiko... Zait, Da videoclipa asko, egiten dut aldeonek edo... Eza, esgutxe aska, gutxe, eta ez edo dut, bide dut. Bueno, esgutxe aska. Ezan dut ere, la... Esan dugu bezala, neiko, txeko jak, ez dute nahi arrakazta. Bai, ez, es, beren... <risa> bueno, bueno, ondo, ondo. Eta pasako era behar bada... Bai, ja, zeigarren diskora, bai... Agoni... Agoni, baina ze, ze titula dira haueket? <laughs> bai, hemen diga horrea dana dia... Death, Agoni... Bai, bai... Purgatori... Purgatori, hemen... Eirudiska haue dire... Denak... Eh, la, la da edo, ez dakit... Ez dakit zertara pasada diren, zati Zagatik doden depresioz de, de beteta odela... Ez da, Baina <laughs> gero diska gantzutun duzu... Ata iagira... Ja, e, Positioa... Positioa, bai... Ba, esan denak, esan denak alea dire, batzu Zer, diska batzu daukate zera, letra batzuk ola beste baino baino Erritmoak eta melodiak pozitua bat dire, goa letra beste gauza bat hau <laughs> eta Eta, bueno, ba, zera, ba segeran diskoa nahiago Ba, hau, amazazpi kanta ditu, diska bat izateko honeko luza Bai, bai, luza ona ba, fanek diote, teba, ez duela serikuzei ba, horreko edu, ba diskaekin. dela oso ona. Daukaba dauka ritmo baritete asko eta instrumentu eta eta armonia geiago. baita zen barago, ze diskan ja nabaitzen dela ja pizkat, eta masterizazioa edo pizkat disketan hobetzen piz, dutela eta asko oso hobetont zuten die kantak. Hola, ah. e, dakatu ola, zait, soinua ola, Hatzeko fondo eta asko entzuten Zite, klaro, goentzuten da hotxa baita Produkzio atletik lan duagoak baina ez? Bai, lan duagoa baina Eta behin abesti ezaunetako bat Dela Xioban ban Hau ez gatu asko Osea, abesti hau eta beste bat baita kontzertutan Eta behin entzutea xio ban Hau da baita motxa, 2 minutu 2 minuto? Bai Hortzen xio ban Xio ban. Engel tokia ate Temazo <risa> bueno, <risa> Beren Betico Humor Erekin Bueno Humor Erekin Filosofia Erekin Vale Filosofia Erekin Un día Igus Este Tal de da, A un concerto A un Méndica Nes Bide A un Folk A un Méndica Nes Hola A un Sartú A un Sartú Barco dugu, folk, es. Eh, es Puro Es Sal <risa> de Folk Da, Oida, egin eh? horraiztazaiak baldin bago den zuten, ba, kontuan hartu ba, hona, Estatu eta ez dut zer, oso honak pressing gune bat eta gure iritzia asko asko hartzen dute Noski, atibu. noski, bezikoan musikalik ikaragareak eragu Seguru da. urren gurterako ekarreko dutela Fijo, fijo <gur> Gure milioi eta hainbat e, fanak edo ezkagu Facebookan eta oiekin darrein gu dute, talde hau ekartzeko Eta ez dakit jada pasokoaren beren urrengo lanera. Bai, 7arren diska, bueno, 7arren diska ino leneo ata zuten baita debee bat, eh San Patrik dei egunean, 2008 garren urtean. Eta gero ondoren, Justo, ba, pizkatik geroago jater zuten, ba diska pizka ma, dizka, dizka normala. Ba, orain oso segidan, ez, eren 2008an ere izan zen pizka e, ba, berria. E, e, Inspiratu bat zeuden, ezagite. Ba, bai, da aurreko diska 2007an ere, bai? o que orain Bueno, eta bain eh Dizkaren izan buruare, bueno, alaia goa, es, on a fine spring evening Ah, bai, bai, bai, pesta ¿Eh? gauza da, atera ira pizkazzu bai, bai Eta letrak ere, bai, eta alaia goa dire Osea, pesta baina, le letrak, bai, letra zeren, musika bezten alaia <laughs> <laughs> Eta guatzen, bai, beste, bai, behien tematika tipiko batola jorratzena, es, Whisky drive me crazy, joe eta guazen <laughs> pixkat etzutea baita behien eko ezaguna kanta baina guazen... mo... <laughs> pixkat bai guazen den antzutera minutu bat eta ogei bakarik doka <laughs> hiropena guazen antzutera Uiiskiak erotzen nahu Whiskey drives me nuts, yeah, whiskey makes me crazy Snow it, the no, so it makes you think my hair, it's a bit of a lazy me nuts, yeah, whiskey makes me crazy I can't with my wife, but then I've burned away my throat Then I won't give in a star, with the gold My friends do not invite me any day Cause I stumble around the houses, I'll abandon everything It's a bit of a my hair, you my hair, it's a bit of a lazy me nuts, yeah, whiskey makes me crazy Say what great my black and blue. You know I have a wife and she, she's beating on my toe. Well I want out of job and you can say I was scared. But it's up now to rest in a Wow. Bueno, canta nek du, <laughs> <Bye, bye, bye, laughs> Azkarr, azkarr, azkarr, eh, mi ruta pico, de ligabe, eh es, es. Oso el ritmo punka, eh, oso, vai, oso, oso... <tose> taquit, taquit Folk, punk, esan de una auez, vez estado pulmón Vai, veñaxiran folka o aksiren punka o abaño, eh, eh? orain ya, era Es, de le tir da disca, eh, balada, punka, es da, es die, a vestir pa da eta diska dena hola esaten esan nahi da Ezin ja. dugu basoa ikusi Oida <laughs> <laughs> Ai bai, ai, Eta guazen ez dago denbue askorik egia esan eta guazen ja ba zuzen-zuzenean beharien azken diskara, zaurtzea den diska Ba aurteen atea dute, aurtenko martxuan atea dute diska oh. Den Meral City oh. Bi amaitun atea eta niretzat ba disko honena Eta aspaldiko partez ez ez aurrekoa bimila zortzikoa izan zen bai, Eta bimila mairukoa martxokoa Ba, hini guztetzea e pamidea rasentoak nuste ez daite umeak edo Valiteke arrapalan ateratzen zituzten aurreko diskak bai, bai u, bi urtetik bain urte bat eta beste baten artean eta bai azutzeneko bai. DVDa urte berean <gibitza>, eta bat gauza da ba, ba, geldiune baten ondoren berriz vuelta antatuaz bai eta gero eta hobeago eta Aula, pena mere pena mere du beraz ordu e, pena mere zi sandu itxoiteak edo ba, eh. gainera 20 urte damasteia jotzen Eta bueno, ba, Discountan ba ne dite egin, ba omenaldia ba zera Chicago hori, Chicago hiriari, bai, osea, diote dela, ba, bueno, Irlanda esaten dute dela, Islar Esmeralda, es, Esmeralda Irlanda, ba Chicago diote ba dela, osea, Esmeralda City edo baita. Ah, biratu guriosoa. Eta badagozkanta bat haintzuzten e, ere Emerald City izenekoa eh? Bai, txikaon e, Irlanda historia zitzen du eta nienko alaiada eta nienko entzungarria Gatzen zutera penamez duta, gatzen zutera Emerald City Emer Tutembea, eh? Detosars, azken diska. Aber ez, eh, kanta fiska desberdina bestekin bai. bai. instrumentu, bai, eh? instrumentu gehiago, gehiago bai, Instrumentu geiago eta kalitatea gehiago, eh, grabazioan bai. eta Baina, nabaritzen da hori grabazioan eta audioaren kalitatean, bai igual behar bada, ez dakit, MP3 batetik ari garen edo zer, baina Ta bueno, ba sentzu beste diska, bai beste kanta on bat, diska ontakoa. Eh? Were you go, esena izen, duena, taneko, o sea, Kontraste ditu zera... E, e, da duzola zai, gero aldatzen dihua, martxasa gua, eta letra ere asko aldatzen du. zati lehen goazten da, hola, amodio... txera, kan, amodio kantabat bezala, eta azken ean da gorroto kanta Hago azertzutea pixka eta gara. Where you go? and I can and I can and When clays defeated whatever you call wherever you go Whatever you do My you suffer Dark cars of God on you From your miserable face And spend all your days here in scorn and disgrace May not one of your prayers or your wishes come true May you be confounded whatever you do Wherever you go Whoa dra uh -oh. and rattled the flower to the guy who came in and you at the door where you stumbled out in darkness, trembling all over you fell down on the roadside and water and the clover the wind began to howl like a life, gang of drivers the firemen are a swarming all around you in the clover Well, well, no, I'm going to talk go to you about this hasiean balada, azita, marxoso, marxoso, katu, bai, eta azkenean martxoso martxoso ukatu, ez? Baita gero jainkoa bota zaitzala maldizio bat, orida, eta betira horla bizitzea nahi dut eta horlako gauzak esaten ditu. Hori da. ez oso politak, hasien ematen zuen bezela, baina, ba. Gero okertzen dira. Neiko okertu da. Bai? <laughs> eta ni gustatu dut da, estilo asko aldatzen dituztela eta ritma aldaketak eta, eta erabaudutela, ezta? Bai. Eta bueno, ba Amei emango dio la Azkar, ba probaron Ontario ba justo ba diskonen ba azken abestiarekin slide izena duena ba edandarezola ba topa esateko ba modu bat da ta topa egin dezagun denak eta urrengo asteartean egongo gara urrengo astelen arte ohida urrengo astelen arte aonde